Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa, dunque Entropia Massima, riprendiamo un ciclo di trasmissioni che per questa stagione sarà un po' breve a causa degli impegni delle compagne che fino ad oggi non hanno eh, potuto garantire ma oggi si parlerà di nuovo una, di un argomento in cui sono protagoniste le donne e l'argomento è un eh, convegno che ci sarà tra pochi giorni qui a Roma dal titolo le radici materne dell'economia del dono ma eh, io mi fermo qui e lascio giustamente la parola alle quattro compagne che sono qui in studio allora buonasera a tutte e a tutti E eccoci di nuovo qui a parlare delle donne, dell'economia, della decrescita e delle società matriarcali oggi mh, in sostanza presenterò eh, le, le amiche qui presenti eh, in radio logicamente ringrazio Giangi come al solito della sua e della radio la radio che ci offre la possibilità di parlare E sapete che mh, solitamente io introduco ehm, la nostra l'argomento eh, portandovi eh, un mito e questa volta eh, vi porto il mito preellenico del vaso di Pandora Pandora che vuol dire colei che dona tutto La madre terra aveva donato la vita ai mortali e questo li sconcertava molto. Si fissavano l'uno con l'altra con curiosità e poi si separavano e si allontanavano alla ricerca del cibo. Una mattina gli umani, gli uomini e le donne seguirono un orsacchiotto stranamente paffuto sino al versante coperto di fitti arbusti carichi di bacche rosse. allora cominciarono subito a nutrirsene senza curarsi dei tremori che scuotevano il suolo sotto i loro passi mentre i tremiti diventavano sempre più forti sulla cima della collina si aprì una voragine da cui emerse Pandora con il suo pitos di terracotta i mortali erano paralizzati dalla paura ma la dea li avvolse nella sua aura io sono Pandora colei che elargisce tutti i doni sollevò il coperchio dal grande vaso e prese una melograna che divenne una mela che divenne un limone che divenne una pera vi porto gli alberi fioriti che producono frutti gli alberi nodosi carichi di olive e questa che è la vite da cui trarrete sostentamento raccolse dal vaso una manciata di semi e li sparse sulle pendici della collina vi porto piante per la fame e le malattie per tessere e per tingere nascosti sotto la mia superficie troverete minerali metalli preziosi e l'argilla dalle infinite forme prese dal vaso due pietre piatte abbiatene cura abbiate cura dei miei doni più semplici vi porto anche la selce poi Pandora inclinò il vaso inondando il pendio della collina con il suo flusso di grazia così i mortali furono immersi nei cangianti colori della sua aura vi porto prodigio curiosità memoria vi porto saggezza vi porto giustizia compassionevole e vi porto la solidarietà e i vincoli della comunità vi porto coraggio forza, resistenza vi porto amorevole gentilezza per tutti gli esseri vi porto i semi della pace questo mito è tratto dal libro Le idee perdute dell'antica Grecia di Carlin uh, Spritnak e um, questa donna scrisse i miti Eh, per eh, rinarrarli alla figlia che chiedeva appunto dei miti dei greci e lei tra, eh, trovò le radici preelleniche e mi sembrava doveroso eh, utilizzare questo mito perché parla dei doni, dei doni di Pandora per introdurre Geneviève Vogan che è l'economista filosofa dell'economia del dono, una grande madre per noi e una grande sostenitrice di tutte le cose che facciamo Elena Scocco che è attivista per i diritti umani del parto e del, e nel, nel parto e nella nascita e Francesca Colombini che è la curatrice insieme a Monica Di Bernardo del libro e del documentario Matriarchè, che abbiamo avuto modo di ascoltare anche l'anno scorso così come abbiamo avuto modo di ascoltare Jen nella passata Uh, trasmissione, sì stagione e uh, Jen introdusse proprio le nuove, le nuove trasmissioni parlando proprio dell'economia del dono quindi perché siamo qui? Siamo qui perché vogliamo uh, comunicarvi informarvi che uh, lavoriamo continuiamo a lavorare sulle società matriarcali e sulle radici materne dell'economia del dono tanto è vero che è stato organizzato uh, un convegno, una conferenza internazionale appunto alla Casa Internazionale delle Donne il 25, il 26, il 27 e adesso avremo modo di sentire alcune di, del, eh, delle voci che saranno presenti alla conferenza qui dal vivo e quindi io darei la parola a Jen che in un certo senso ci mh, metterà eh, a conoscenza Del, del perché di questa, di questa conferenza e subito dopo sentiamo le altre e vi, ve le presenterò quindi Gian, a te la parola grazie Daniela eh, vorrei precisare che non sono un economista <ride> sono un anti-economista <ride> <ride> per, eh, perché mh, voglio sempre parlare dell'altra economia dell'economia del dono che penso che venga eh, quando nasciamo dalle nostre madri che ci curano senza chiedere in ritorno una contropartita infatti se lo chiedessero noi non lo potremmo dare come bambini piccoli eh, dobbiamo per forza vivere in un'economia del dono perché non possiamo scambiare fino a eh, non so 3-4 anni non neanche cominciamo a capire che cosa voglia dire, il mercato stesso lo capiamo solo verso dieci anni, così almeno dicono gli studiosi. E quindi tutti noi abbiamo questa eredità, diciamo, di eredità sociale che nasciamo in un'economia del dono. Dopodiché, quando maturiamo, Siamo forzati a entrare in un'altra economia che è quello dello scambio dove puoi uh, avere solo se dai, no? devi avere lo scambio e la contropartita da dare se no non vieni nutrito più e, e questo è la, lo sbaglio, dobbiamo cambiare questo. Non occorre questa società di mercato perché ci fa male non solo fisicamente perché non dà eh, abbastanza a, alla gente a mangiare perché crea la scarsezza invece di creare la, il benessere per tutti, ma ci fa male anche psicologicamente che ci allontana uno dagli altri e, e, e ci fa più egoistici e, e più violenti. e quindi dobbiamo trovare il modo di tornare alla società che la, la maternità la, la vita di cura materna ci dà e ci promette per il futuro e c'è una sua logica che possiamo uh, abbracciare e usare e, e infatti non, non, non andiamo mai completamente via da questa logica materna né uomini né donne perché siamo tutti nasciamo sia maschi che femmine nascono dalla madre e hanno quei primi anni in questa economia del dono e, ma non lo perdiamo mai del tutto solo che viene screditato viene mandato via nella, nel nella retroterra della mente e, e incominciamo con il mercato a mirare solo agli scambi e vedere pensare che solo quel tipo di interazione è giusto se uno dà per ricevere e anche se uno approfitta di più e fa più soldi e ha più profitto che diventa poi dominante in modo patriarcale e, e quindi facciamo questo convegno sulle radici materne dell'economia del dono in modo di congiungere uh, l'economia del dono e il movimento per l'economia alternativa al materno e a quello che in genere fanno le donne certo gli uomini possono anche essere materni però eh, hanno imparato o sono stati forzati a non esserlo e di adeguarsi al mercato eh, e quindi eh, questo è la, il tema base della, della conferenza che facciamo bene facciamo adesso una piccola pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire con domande o commenti 06 49 17 50 adesso un, un piccolo omaggio per Jen speriamo che le piaccia Patti Smith ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need, every night before I rest my head. Bills, 'cause in my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money. Gen ci ha insegnato che l'economia del dono è un'economia comunicativa crea relazioni umane positive facilitando i legami tra le persone nell'atto di donare si fa comunità e questo diventa un modo di stare insieme e di amarsi e con queste frasi e con queste parole di Gen voglio appunto eh, introdurre Francesca Colombini che è in fondo l'anima dell'organizzazione di questa eh, di questa conferenza e, ma è soprattutto una mia carissima amica e, e i legami si creano sul serio e quindi Francesca a te la parola grazie Daniela e ci sarebbero molte cose da dire a proposito di questo convegno comunque Intanto possiamo dire che il convegno dura tre giorni, inizia il 25 alle nove e mezza e saranno tre giorni pieni di interventi, ci saranno molte persone che arrivano da molti paesi del mondo a parlare delle, eh, appunto delle radici materne dell'economia del dono nelle, nei paesi di, di provenienza di persone che vengono so, sono soprattutto donne, dobbiamo dire. Eh, noi abbiamo eh, organizzato il, il convegno basandoci su al, mh, dividendolo in come si dice in, in americano in inglese panels praticamente <ride> noi abbiamo eh, abbiamo diciamo iniziamo eh, con eh, il panel di filosofia e politica femminista in relazione al materno e al dono naturalmente prima ci sarà un'introduzione di Genevieve Vogan di Jen, noi la chiamiamo Jen Genevieve, di Jen <ride> dopodiché ehm, in questo panel parlerà Luciana Perkovic e il titolo del suo intervento si chiama Le signore del dono e dell'abbondanza poi Mariam Tazzi Prev che viene dall'Austria e anche di provenienza austria e anche, da, eh, aus austria, eh, e anche americana Eh, il donare delle madri nonostante il loro sfruttamento da parte del patriarcato, poi Elena Scoco, Italia-Croazia il dono delle madri nell'assistenza alla, alla maternità in Italia tra l'altro è qui con noi come ha già detto Daniela prima, quindi ci parlerà brevemente del suo intervento ehm, poi ancora Stefano Zamagni che di, eh, dal, eh, il suo intervento ha come titolo Ha la donna un vantaggio comparato nella pratica del dono, l'evidenza sperimentale e l'interpretazione teorica Poi dalla Corea del Sud Pilwa Chang e Shangwa Li parlano per un ripensamento ecofemminista della maternità nell'era globale Elena Pulcini Italia, viene dall'Italia, la cura è un dono? Ora, forse non è il caso di parlare proprio di tutti, tutti gli interventi che ci saranno, comunque, noi abbiamo poi altri pannelli: abbiamo la pratica dell'economia del dono e poi eh, la presentazione del libro di Jen, eh, sempre sabato alle 17. Dal titolo Dono e eh, il dono nel cuore del linguaggio. Ne parlerà Jen con Susan Petrilli. Poi abbiamo alle 18.30 un importantissimo laboratorio eh, organizzato dal laboratorio itinerante della decrescita. L'ho pagata, e, mm, e, eh, all'interno di questo laboratorio, eh, eh, diciamo tra i, mm, gli organizzatori di questo, lab, di, di questo laboratorio, c'è Daniela Degan. Eh, con, i contemporanei invece poi per chi non è riuscito a iscriversi a questo laboratorio che è già credo quasi pieno, è quasi pieno eh, praticamente verranno, proiet, verra, pro, verranno proiettati estratti di un film che si chiama Gift Dono eh, la domenica eh, si riprende sempre, eh, sempre alla Casa Internazionale delle Donne alle 9.30 Con il panel Il dono nelle comunità con valori materni. Parlerà Francesca Rosati Freeman che tra l'altro è una nostra carissima amica che ha scritto un libro sulle società Moso e ha anche realizzato un documentario sulle società Moso. e parlerà dei valori tradizionali ne, e eh, il titolo del suo intervento è dai doni eh, dai valori tradizionali ai doni reali nella società Moso e poi abbiamo il dono nelle comunità native americane eh, a partire dalle 11 e, mh, e poi abbiamo eh, Una, un collegamento via Skype con Heide Gottner Abendroth che è una filosofa tedesca che eh, si occupa di società matriarcali penso da oltre 30 anni e che ha scritto ultimamente un libro importantissimo per chi è interessato agli studi matriarcali che si chiama Le società matriarcali poi um, alle 14 La teoria del dono è un altro panel dove eh, partecipano Daniela Falcioni eh, e Francesca Brezzi e poi eh, Dono, Denaro e Attivismo, Jody Evans e Tracy Gary che sono due filantrope che ci parleranno del loro modo, di eh, quali sono le modalità secondo loro per diciamo il loro, loro desiderio di aiutare ehm, le iniziative delle donne e quindi loro sono eh, diciamo in ascolto e ehm, hanno intenzione insomma, e già lo hanno fatto varie volte di aiutare le iniziative delle donne donne femministe anche e poi eh, al, abbiamo un panel che si chiama spiritualità e dono dove praticamente e poi per finire in quella giornata ci sarà una celebrazione un rituale di guarigione condotto da Vicky Nobel ehm E il lunedì è la giornata dedicata a, ai filosofi e alle filosofe, e si parte alle 10 fino a sera praticamente, all'interno di questo panel abbiamo Angela Giuffrida, Susan Petrilli, Luigino Bruni, Alberto Castagnola che da queste parti è piuttosto conosciuto, <ride> e Augusto Ponzio, Simon Werer e Angela Miles in queste giornate oltre ad avere diciamo, interventi che sicuramente saranno molto rilevanti per chi è interessato a questi temi ci saranno anche degli interventi eh, diciamo, musicali eh, Elena Scocco e Jen infatti inoltre eh, faranno delle piccole eh, interventi canori e ci sarà anche un mini concerto e, noi siamo, siamo insomma Come gruppo che sta organizzando, eh, diciamo, siamo molto contente e emozionate di, insomma, di ascoltare queste donne che arrivano da tante parti del mondo e, e ci racconteranno poi, appunto, dove eh, diciamo questo sommerso appa apparentemente di, di questa economia del dono che, che non viene riconosciuta. Eh, diciamo... Dal, dalla società, in, nel, dalla società in, in cui loro vivono ehm, inoltre però volevo anche eh, ringraziare forse è il caso di ringraziare anche le altre persone che fanno parte di questo comitato organizzativo eh, quindi oltre a, a Jen Vogan a Elena Scoco, Daniela Degan Francesca Colombini poi abbiamo Laura De Micheli e Francesca Lulli E poi abbiamo invece per quello eh, eh, Ciato Basa e, e poi leticia Layson. Quindi il gruppo eh, è molto coeso e siamo molto felici di, comunque, di, insomma, di ascoltare e di vivere queste, queste esperienze. Insomma. E, mh, a questo punto, io introdurrei Elena Scoco. E, mh, E mh, per sapere insomma un po' in breve mh, quale, sa quale sarà il suo intervento che sarà sabato grazie, grazie Jen, grazie Daniela e grazie Francesca io sono un attivista, una mamma e una cantante e, e parlo, mh, parlerò della, della nascita e del parto che sono le, le cose diciamo proprio distintive che distinguono la donna dall'uomo innanzitutto per adesso e volevo dire io sono rimasta talmente affascinata da, dal, dal concetto di economia del dono e, e quando l'ho scoperto mi, mi è cambiata la prospettiva io pensavo che le donne erano sfruttate e che, che l'assistenza alla maternità era, le metteva diciamo in secondo piano in verità ho scoperto che, che le cose possono essere anche viste da, da, un modo, da un punto di vista ribaltato che succede oggi nell'assistenza alla maternità? noi abbiamo troppo, abbiamo troppa assistenza e 30% di questa assistenza è inappropriata cioè sono proprio degli sprechi per cui noi in, in questo sistema di, di eh, eh, economia, di ristrettezza sprechiamo risorse intorno a una donna che eh, è in gravidanza e che partorisce intorno a un bambino che nasce ci sono troppe persone che dicono la loro eh, e si presentano come autorità mettendo in secondo piano l'autorità della madre che è competente sia nella gravidanza che nel parto che nell'accudimento infatti sono le madri che accudiscono e lo fanno in maniera gratuita sono le madri anche che creano e producono <ride> diciamo esseri umani da questa produzione si è creata uno specie di di sistema che, che, che le ha circondate e, eh, e le ha in qualche modo estromesse dalla, dalla loro competenza e dalla loro autorità. Ecco, oggi le madri che per un po' di tempo diciamo dagli anni 50 fino ad oggi le madri ehm, hanno scelto questo sistema mh, credendo alla, alla promessa di una di, di un'assistenza di un migliore eh, per molto tempo hanno anche taciuto rispetto a quello che succedeva in, in sala parto per cui noi abbiamo uh, uh, intere generazioni che non sanno come nascono i bambini non so se voi lo sapete però chiedetevelo voi sapete come nascono i bambini? Giangi tu sai come nascono i bambini? penso di sì <ride> mi stai facendo venire dei dubbi <ride> è vero io quando sono rimasta incinta non ho mai, però non mi ho, mi ho mai posti. assistito a un parto eh, confesso e dunque non lo sai Vabbè, <ride> eh, lo so, diciamo che lo so per sentito dire <ride> forse ho visto anche qualcosa qualche filmato Beh, allora sei fortunato perché anche questi filmati sono, sono rari comunque io quando sono rimasta incinta all'età di 34 anni con tutta la mia laurea e la lode non sapevo come nascevano i bambini e, e, e, e ho, mi sono fatta una cultura in nove mesi perché quando mi sono presentata al mio ginecologo gli ho chiesto ma cosa succede cosa succede al parto lui mi ha guardata e ha detto in 15 minuti non riesco a spiegarle tutto forse dovrebbe farsi qualche lettura ah, io ho seguito il consiglio E, e, e sono andata, mi sono comprata circa 40 libri e, e ho, studiato, ho studiato, ho scoperto tante cose sul parto e su si, come si nasce e ho scoperto un mondo, un mondo di donne che raccontano e sono sempre di più queste voci, queste storie che arricchiscono l'esperienza del parto E questa è una parte del dono che noi abbiamo oggi, è una parte del ribaltamento perché quando le donne raccontano come nascono i bambini sono mille storie contro una fabula che ci vuole raccontare che i bambini nascono in, in, in, nel panico e nella, <ride> e nella paura della donna che ha bisogno di aiuto e di essere salvata da una pletora di, di un esercito di assistenti che è fuori di testa e che viene fatta partorire eh, consegna il prodotto che è il suo bambino e tutti sono felici e contenti ecco questa è la storia diciamo ufficiale della nascita le mille e più di queste il mille e una storia di nascita invece rappresentano un, un, un dono delle donne che, che dicono innanzitutto ci sono dei luoghi che possiamo scegliere ci sono dei modi in cui possiamo, possiamo partorire nasce, le posizioni per esempio ci sono anche delle scelte da compiere all'interno di alcuni luoghi per esempio all'ospedale ci sono tantissime scelte da compiere o da evitare Ecco, questo è diciamo il racconto che, che le donne oggi ehm, hanno riniziato a, a, a mettere in circolazione, ci permette di, di, ehm, che dire, di arricchire il nostro bagaglio di saperi e anche a te Giangi magari di, eh, di eh, sapere benissimo attraverso i video, eh, le letture, i vlog, di, eh, di sapere cos'è la nascita. E allora, di fronte a un argomento così importante, difficile immaginare uno più importante, adesso ci fermiamo un attimo, ricordo ancora il numero di telefono, 06 49 17 50, ascoltiamo un'altra voce femminile, Daniela Mercury. Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Respirar o amor, aspirando liberdade a vaidade se tu faz tempo logo traz ansiedade respirar o amor aspirando liberdade tenho a vida a dor em cabeça o mundo sou torto vivo de amor profundo sou perecível, ti. um segundo perdoa meu amor esse nobre vagabundo quanto tempo tenho pra matar essa saudade meu venho sim é pura vaidade se tu faz tempo logo traz ansiedade respirar o amor Aspirando liberdade Tenho a vida toda Em só Sou ariano todo, Vivo de amor profundo Sou perecível ao Tempo Vivo por um segundo Perdoa meu amor Esse nobre Vagabundo Sou perecível a meu amor és no vagabundo pu Tu a meu amor és no vivaga per Tu a meu amor és no vivaga Allora ehm, il convegno ehm, è stato realizzato Eh, in forma gratuita e praticamente eh, siamo overbooking e ci sono addirittura le liste di attesa ma eh, Jen eh, ci ha comunicato proprio in questo momento in diretta che sicuramente avremo lo streaming e quindi comunque non, per il momento non Mm, insomma, eh, le inglesi parleranno in inglese, le canadesi parleranno eh, canadese e via dicendo, e le italiane eh, si, forse si capiranno. <ride> Ma mm, se eh, eh, allora diciamo che siamo organizzati in questo modo perché abbiamo poco tempo, stiamo per chiudere. Allora, Elena ci farà un dono, e io direi di chiudere con il dono di Elena. e vorrei ascoltare di nuovo la voce di Jen e per quanto riguarda me eh, farò questo laboratorio vi dico solo il titolo ma anche qui siamo strapieni e eh, si intitola Visioni e Dono, Estetiche e Relazioni quindi eh, parleremo della complessità del dono e chi vuole partecipare si deve scrivere alla mail del dono eh, eh, Matridono@gmail.com matridono, Com. e quindi io darei per chiudere la parola a Jen e poi Elena ci fa un bellissimo dono visto che siamo in tema vorrei dire che questo, eh, questo convegno fa parte di tutta una settimana di convegni uno prima che è fatto dalle madri canadesi ma è un gruppo di madri attiviste femministe internazionale che dura due giorni e dopo del nostro c'è qualcosa che si chiama giftival che è un gruppo internazionale di uomini e donne che eh, fanno tanti tipi di uh, interazioni diversi come giochi come ballare un sacco di cose i racconti eh, per promuovere la cultura del dono E quindi veramente il dono è una cosa internazionale che va collegata al materno che non è stato fatto ancora e questo è il senso di questo convegno e di fare questo collegamento fra il materno e il, il movimento dell'economia del dono. Grazie, spero di vedervi là, se c'è posto venite comunque. <ride> Ecco a Elena Io vi desidero fare questo dono È una canzone Una canzone che ho cantato nel parto Durante il parto Insieme al mio compagno E insieme alla mia ostetrica Sweet is the way You whisper in my ear Sweet words of prayer sweep away my fear. Sweet is your breath when you lean on your cheek. My sweet daddy love you, played that old trick. Play that trick on me every day, every night. Play that trick again, you know I'll treat you right. Play that trick on me every night, every day. Oh, Daddy, baby, oh. Io ho fatto un parto cantato eh, e ho anche scritto un libro, si chiama Memorie di un parto cantato, una nascita gentile con Ibu Robin Lim. Senti, la domanda è, è stato in un ospedale pubblico questa cosa? Hai avuto delle difficoltà a gestire in questo modo inconsueto il parto? Non è stato in un ospedale pubblico, perché non potevo farlo, perché io in verità volevo essere libera di muovermi ma soprattutto volevo partorire nuda. e che siccome questo negli ospedali sarebbe, non sarebbe stato facilitato allora ho partorito in una casa maternità una casa del parto insieme alla mia ostetrica sono, sono diffuse queste case del parto in Italia? In Italia non sono molto diffuse ma se ne stanno aprendo sempre più nuove e addirittura anche la regione Lazio sta programmando l'apertura di, di nuove case maternità. A Roma ce n'è una, la casa la casetta a Ostia eh, che funziona molto bene, è aperta a tutte le donne che, che lo desiderano. e poi se ne sta programmando appunto altre tre nuove nella nella regione e la regione è molto aperta in verità a questa a questa possibilità per cui le ostetriche eh, professioniste e libere professioniste possono Eh, possono programmare diciamo di, di, di, di fondare una casa, una casa maternità anche a servizio del, quindi alle spese del servizio sanitario nazionale ovviamente ci, ci sono gli ospedali ci sono le case maternità, c'è il parto in casa per cui le scelte per una donna che, che desidera partorire a, a modo suo, diciamo, ci sono Bene, allora non so se mh, volete mh, eh, ricordare magari il prossimo appuntamento sì. Allora, eh, dunque, il, il mi sembra tra un mese, quindi settimane, 4-5 settimane, eh, credo il 18 di maggio mm -hmm. eh, vi porterò eh, con me in un viaggio di due libri. Eh, il titolo della trasmissione è La rivoluzione delle donne. E, Gli autori sono due uomini, dopo tanto tempo, eh, Ivan Illich e O'Shalan. Vabbè, eh direi che è un programma <ride> molto interessante, si annuncia come una cosa anche molto particolare, eh, visto che gli autori sono abbastanza conosciuti, e certo, forse un, un tema del genere... Eh, oggi è ancora più mh, diciamo, di interesse dopo quello che, che è successo, che sta succedendo nel nord della Siria, eh, dove appunto Kobanè è stata liberata dai, dal califfato islamico grazie anche al contributo fondamentale delle donne. Dunque abbiamo addirittura chiuso un po' in anticipo la trasmissione. quindi se non, se non c'è altro da aggiungere possiamo anche chiudere qui ringrazio le nostre ospiti che hanno eh, fatto una trasmissione che, che è anche un annuncio insomma di questo lo ricordiamo ancora il 25 aprile alla Casa Internazionale della Donna inizia questa tre giorni di convegno e quindi sarà possibile anche seguirlo via streaming visto che eh, è quasi tutto ormai pieno Le prenotazioni per partecipare ai vari gruppi di, di lavoro e seminari. E da Radio Onda Rossa, quindi è tutto. Arrivederci, a risentirci a lunedì prossimo, 20 di aprile.